Udhu billahi min ashshaytan rajeem, bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafi al-khalqi wal-mursaleen nabiyyina muhammadin, wala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'du tajidha khalan darimut dhamirniyohi atma absoluta matplota itaqwin watam allahu jell jalaluhu zotit tabotra ve kriusit tajitsis Për shëndajtjet tona, për shëndajtjet e Allahu Gjelle Gjelaluhu, bëkimët e ti, mëshira rahmeti e ti, të gjitha janë bëjë zotriju në pingamberë Muhammedin s.a.w. Bëjë shokë të ti, besnikë bëjë familën ti të ndërshme, më bëjë bashkëshore të të ti të, të, të pastra, dhe më bëjë gjithë muslimanët anë kanë në botës që e ndjekin më të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajzdoj me lejën Allahu Gjelle Baala në serialin dhe varg Në bëjë të shkrimin dhe biografin e pengamberme të Zotit Aleihimussalatu vësselam Në ligëratën e kaluar, kemi folë për pengamberin e Allahu Gjellu Ala, Ejubin Aleihissalatu vësselam Për asë me vazhduhe me pengamberin e radhës, të cilë me ka zhej dhe Allahu Gjellu Ala Ejubin Aleihissalatu vësselam dhe ta cekme një pik e cila besoj që është eduhur që në kokën e besimtarit të jetë e qarë dhe të jetë në, në grykat eduhura dhe në gjadën si duhet se në gjarit e pengamberve shpesh her historit e pengamberve shpesh her tek njerëzit i api një sinjal dhe një alarm se këta në gjarje nuk janë nuk janë për, për por në një grup të caktuar dhe një klasë të caktuar. Pra, më thjesht, ngjarjet e pejgamberëve janë për t'u treguar që ka ndodhur diçka në të kaluarën, me i kalu disa kohëse pas ka ndodhur një pejgamber kështu e pas ka ndodhur ashtu, pra e zbritin disa njëraz nivelin e ngjarjeve të pejgamberëve, duke duke e banalizuan atë formë se ngjarje është kjo, ngjarje ka ndodhur e nuk e shofin njëjarin e pengamberve si mësim të randë dhe si udhëzin dhe si realitet i imanit me të cilin Allahu Gjellë Gjellëlu hu dëshiron neve me nga balafaque. Pra, njëjarit e pengamberve nuk janëm se së po kemi që ka me folë. Njëjarit e pengamberve nuk i kemi zhejtë se nësë po kemi atë kjera tema për të angërku e ligeratën. Espo kemi qka, qka me embush ligëratën Jo Egzistojnë temat të shumëta Mirë pa Allahu ka dasht Nga me këto mu mord Allahu ka dasht nga si besimtar Këtu me e gjitë vetë vetën Andajt në gjarit e pengamberve Gjithmon kër përsëritën Njëriju i, i, i, i jipët Për i zbulesës Dhe i hapët për i dritareve Qa nuk i është hap në ligëratën e, e vjeçme dhe e kështu me radë Andaj në gjarët e pengamberve nuk janë që nuk ka përçka me e mbush ligëratën. Po këshu ka thënë Allahu gjellu ala për në gjarët e pengamberve. Vë kullen në kussu alejkemin e mba i rusul dhe po ti të regojmë kushtu të gjitha në gjarët e të dërguarve. Për çka ma në thebbi të bihi fu adek. Për çka po t'i kalzojnë në njarët e pengamberve? Se po të mungon, po të mungon një një huri e histori se kaluar Se du është pak me di që ka ndodhë të kaluarët Jo, jo Nuk është qëllimi që na me, me dit Me thonë, e i ubi pas ka bëgështu E i vraimi pas ka bëgështu Jo, thotë Allah u gjellëvala Me në thebbi tu bihi Fu edek Me këtë njarëje, me ta forcu zemrën me ta forcu zemrën, është për qëllim me e forcu imanin dhe me hije në në valët e atyre jetëve edhe me dal me mësime. Ado ka than Allahu i Gjallëvalla, ta forcojna me ngjarjet e pejgamberëve zemrën. Andaj nuk ka mësim. Absolut, nuk ka dërs ligjërat më mirë se sa ajo çka Allahu e ka shkoçit nga jeta e pejgamberëve. Nga jeta e pejgamberrë. Pastaj thot Allahu xhellahu ala, "Waja'aka fi hadihi al-haqqu." Ne këto ngjarje të këtardh haku. Apo haku e vërtetë ato të Allahu xhellahu ala është në në këtë ngjarje. Wa moudhataw wa zikra lil mu'minin. Edhe në ngjarje ka këshill, vajz, udhzim dhe përkujtim për besimtarët. Po pra pse e mësojmë ngjarjet e pejgamberrë? për tri asire në fakt për 4 me forcu zemrën a me forcu zemrën a e përmendëm në ligjaratën të Ibrahimi Alei Salatu e Selam ku banëm një ndërlidhje për fuqin e zemrës që mës me dalë prej venit kur thamë se pengamberi jonë Muhamedi Alei Salatu e Selam me mujtë të tërë që ndrën të në shpelën hira në qëtsin dhe në ersiren e natës vetë Wahde, një, pakërkan, veç me Allahu në gjellë vahala Dhe me këta, nuk i kisht dalë zemra për i venit E djetarë kanë thonë, në të zakon shmën Njëri alivanosët Në të zakon shmën të i bjetë fikt Së mundët me dëruat atë të mërë të atmosferës Që gjithë të të shofëmi edhe një të mërë sot Se e kemi një të mërë tjetër Kështu me erësira Të pejnë nga bërë Veta Allahu në gjellë vahala Kjo për çka, Li në thebbi të bihi fu edek Me ta forcu e zemrën Me ta forcu e zemrën Qa me ta forcu zemrën? A ju ka ndodh kur mirë një lajme shqecu se Më të ndolë frima A ju ka ndodh kur frigoni me ju ndolë frima Me të rejë zemrë a qatë shpesit Ty me ndonë sa të të të dojë prej venit Apo Para me ndoni këta pengamber I zbulohet prej qështjes akiretit E shef, i jene, mesy dhe nuk i dalë zejmra. Kjo është ajo fuqia e pejgamberëve që ju ka dhënë Allahu i Gjelle, wala. E ndaj e para me fortuzën e zemrën, e dyta, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. E treta, këshill, këshill, dhe e katërta dhikra për kujtim. Me u përkujtuar me jetët e tjera e pastaj më i bartë otomsimën e jetët tona. Andaj mos mendojë dikush se gjarë të pejgamberëve janë më kalu kohën apo më mbuluq të janë gjarë rrëfime, jo. Këto janë përforçimet e zemrës së besimtarëve nga mësimet e jetës së pejgamberëve alayhi salatu vesselam. Pas Ayubit alayhi salatu vesselam, dhjetaret e historis kanë përmendur se djali i Ayubit alayhi salatu vesselam është pengamberi dhull kifl Allahu Gjelluale ka përmen në Kur'an Një pengambert me emrin dhull kifl U edhe lë kifli Këtë pengambert kanë thanë është djali e jubit Aleyhi salatu e salam Allahu edhin më smirti realitetin e kësajna Sa i përket dhull kiflit Historia nuk ka shënue për ta Nuk ka shkoqit për ta l Djetarë të muslimanve e kalojnë Këtë i pengamber, duke thonë se ka qenë pengamber i Zotë i Gjellëvala, dhe nuk kemi histori për ata, nuk kemi histori për ketë pengamber, qishë nuk kemi histori shumë për ishakun, a.s. Pastaj në mes në mes dhullkiflit apo e jubit dhe deri të pengamberi i sotë shumë e që është junusi, a.s. Allah u Gjellëvala ka përmenë në disa popuj disa popuj të cilët ka njëtue dhe pengambert e tyre nuk janë përmenë të na me emra pra Allah e ka përmenë në surë një asin, një popull ashabul karje banorët e një qyteti të cilëve Allah u gjellëvali ja u ka dërgu trepe ngambert ja u ka dërgu trepe ngambert e ata asnja nuk e kam besue pasaj ka adë një imoshuar nga skaj qytetit nga periferit e qytetit dhe ka bërtit ojo njërez, besoni pengambert e zotit veçuali të dërguarit e Zotit dhe ata kanë ngurzuar dhe kanë rraf derisa e kanë përfunduar dhe e kanë godit atë shumë derisa ka përfunduar në vdekje Allahu xhe llawala ka thënë wa qila dukhuli ljanna dhe u shtan këti plaku futun në xhennet قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قذن o meri për popullin tëm sikur ta të dinin çish më ka fal Allahu xhallaluhu gjele dhe pse m'kanë dhëruar çfarë të lart për një vepër të vogël te ata u shkon më mal dhe kanë gurzuar mirëbotë Allahu ka fitu shumë ki popull në surën Yasin nuk i është tek emri pejgamberit është populli Yasin është përmend në surën Yasin Nuk i është cek emri për nga mërë Andaj kjo kalohon Pasaj është një popull tjetër e ka qytë Allahu i gjellohala Ashabur ras Ashab e er ras Banort e er rasit Ras I thonjë bunarit Thuhët në histori Se ki popull i është dërgu për nga mërë Thuhët se ka pas emri në safuan Allahu e dinë më smirë të vërtëtsi në kësa njarje Dhe Kër i është dërgu këti popull i kipër nga mërë Ata nuk i kam besu e atë shumë e kanë lëndu deri sa e kanë mbytë në, në bunarë, e kanë mbytë me hedje në bunarë, dhe e kanë goditë deri në vdekje. E allohu gjellëval e ka qëjtë ashabur rësë, atatë të cilët e kanë goditë në bunarë për nga mberin e tëre. Këta di popuj, allohu i ka asgjësu si popujtë për para, dhe thotim nuk e thiri. Këta popuj, apo deri te Musa alayhi salatu vesselam popujt janë shkatrruar biam me goditje gjithëpërfshirëse pas Musas alayhi salatu vesselam azhabi dënimi ka zbrit me në mënyrë lokale, pra jo globale. Nuk ka përfshirë dënimi, nuk e ka nuk e ka marr këtë njerëzimin, por e ka marr një pjesë një një lagje e kësaj merrad ka godit Allahu xhellahu ala her pas herë me vërcime, me tërmete, me me dënime, mirëpo si an shkatru popujt me me të mëdha. Andaj këtë popull kaluan nga se edhe nuk premton, nuk premton ndëtet me fol për gjithë këtë popull. Mirëpo duhet të më ditë se mes e Jubit edhe Yunusit kanë qenë këto këto popuj. Këto popuj që ka përmend Allahu xhellahu xhellahu xalalu فاد الله تبارك وتعالى نسور يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين الله جل وعلا ارمى دينوسن نديسا ايته ونجاريا يونس Dalon për njërjëve të pengamberve të tjerë Thëtë Allahu Gjellë Vahala Në surën el-Embia U edhe në nëni I dhehebe mëgadiba Dhe përkujtoje Dhe në nënin Nën i thëjnë peshkut Dhe nën Shoku i peshkut Allahu e ka përkëtësue E ka bo shok nga se ka nejtë me ta U edhe në nëni Që është junusi Ale i salatu e selam i dhehebë mughadive për kujtoj e kërky pengamber, ju në usi shkoj dhe të një popol që e dërgoj Allahu Gjellegjellu e dërgoj pengamber dhe dërgoj të dërguar dhe ju e dini të ashtajtimin popol pengamber këshil refuzim ligërim refuzim apo uðzim refuzim rebelim Mirë po, dalimi mes krejt pengamberve, edhe këti pengamberit, Allahu qofti knaqënë me ta, dhe selamët jam bita. Ky pengamber, disi, së në ka menajgu hidrimin, që e ka posë për Allah, po së në ka menajgu këtë kriz, të rebelimit të popullit të ti, e që pakërku leje prej Zotit është largue. E thëtë Allahu gjelluada, që aji popull u rebelue. Nuk e në këtë dëgjumë. Mir po thot dhaheba mughadiba i hidhrum mughadib derisa dietar kan than Allah e ka hiperbolizuar shprehjen, qe se i thoin ghadiba me tre shkronja ku njeriu hidhro. Allah ja ka shtuar edhe edhe nje edhe nje elif qe na e kena pseksë ku ti shtohet nje shkronjë, i shtohet doza edhe tensioni i veprimit apo. Mughadiba mughadiban shumë i hidhrum Me popullin e ti Fëdhannë e lënë në këdira alejhi E a i mendoj Se na nuk do të mormi Në qërtim për këtë pun Qështë do të shofmi Se kemi këtu disa për i dobive Që i kanë zirë djetartë nga një gjarja Junusit alejhi salatu vë selam Qështë një shumic Perceptu se gabuar të njerëzit Se nëse ti hidro është për Allah E të është Allah Udhët me bëhë kja me etim për tyje A mune e, e, e kunder ta me ndonë? Mu të po tiki ametja të rëkur gjo së ndonë? Apo, dikush me ndonë se, nëse aj është hidhru për Allah, shpesh herë, ndosht të arë, sa do është mu hidhru për Allah, se sa konë vendin, kje ka pos vendin, kje ka shku për nga mberat, ata se kanë dëgju, ju ka këshilu, ata janë rebelu, deri se ka pos më zbrit dënimi, thëgut në transmitime, në mjegula, mjegula është prit me zbrit, do më donë Po vetëm një Një mos leje Mos kërkimi lejecë prej Zotit Shiko pasoja Shiko pasoja që i ka ndodhë Junusit a leji salatu Veselam Thëdë Allahu i Gjelluala Veselam Veselam I dojnë hamendjes Parajykimit Veselam Andhe ka thënë Allahu i Gjelluala Në surën El Hujurat Ja ejuhelle dhine amanu I gjithen i bu këthira minët dhën Largoju një shumitës së paragjikimit, pse i në ba dhe vëndni i thmë, dysa paragjikime janë mëkat ka fanë largohu në krejtëve se s'janë krejtë mëkat po do janë mëkat, po cële është mëkati cële është mëkati kjo është sikur me të fanë dhët gota i ki për para njana prej tëre ka helm ama në në tjera të se disha ka në ta krejtë në gjire njete ka në a i tëtë mësipeja së njërën, nëse njërën e kohë helm. Ti të nështë ta nuk e ja qëlloj që asa ishka kohë helm. Po nuk i dijet. A të këtë i gjithë të një bu, kejve nërgënjunit, se njërën e kohë helm. E nëse e nërë helmim, atëherë kujtova se gjithu s'ka pasë. Këtë nëllohu lërgëj të gjithave. Shiko, fevënëne, a i mendoj, ciloj para gjikimi, hamendje, se alloh Nuk janë gushton se Për nga ber i Zotit, apo Tha Allahu gjellu ala Fenede Fith dhulumat E Allahu Prej të paradjikimi Neve në dërgohem drejt të të peshku Edhe pse kjo është këndodhme një herë Edhe pse kjo nuk këndodhme Dhe da shpegojmë që ishë këndodhme Mirë pa Allahu Prej të hamendja Sa e rëzik shmë është hamendja Sa e rëzik shmë është paradjikimi Prej të paradjikimi ku Fënada fëll dhulumat Në mesin e ersirave Kathir ju nusi Kathir e kathir zotin e vet Gjellewala En la ilaha illa ent Se nuk ka të adhuruar Me merit përveçteje Subhanake i pas të rjeti Inni i kuntu me dhe dhalimin Med vërtet une isha nga Të padrejtit Nga ata të, të cilët bën dhulum Fës të gjebna lehu E na ju përgjegjëm Dhiri, min dhe e shkotuam nga sikleti mamë nga gëmmi pasaj tëtë Allahu Gjellu Ala ve këdhali ke në një një lëminin kështu i shpotojnë besimtarëm kjo është në surën el-embija e shojme dhe në surën e safet Allahu na e shkoqit në gjarrin e junusit aley salat e salam dhe me kombinimin e dësureve plëtsojt në gjarrja tëtë Allahu Gjellu Ala mesurën e sa fëtë vë inën e junu se lëmina lëmurselin junusi është nga të dërguarit junusi është nga të dërguarit idh eba ka ila lë fulik il mëshhun kër i ku nga populli e shkoj në anije ka alët e pësir kër është hidru me popullin e ti ka i për në anije me lëshu atë vend thuet së është dërguar në popullin në qytetin Nejnoa, qytet i ratë, të të tje afer, Mosulit, është dërgu atje. Dhe ato kanë refuzuh me besuë, pas e është largu për i tëre. Dhe ka dash me shku në vend tjetër, ndoshta dikun tjetër kanë me, me besuë. Dhe subhanallah, shiko, është largu për një populli, me shpres me taku një popullë më të mirë. Por, por Allah u gjelluarës, ka dash të shto, ti ki menejt që ati ku të kanë thanë menejtë, Jo ti ku po do më shkuar. Ti ki më nei, çka ti ku po thuat më nei? Jo ti ku po do. Ti ki ti ki mëo ballafaçu më të pa më çat popull ku Allahu çati të ka nxjerr. Jo ti ku po do. Un spituç ato, po ai po do çeto. Ai po do çeto. E nëse ti refuzon më edhe smundesh më me, me harmonizu vetëm me këtë kader, munet, munesh më mu ballafaçu, çishoj ballafaçu ki salatu, thot, i ndërshëm, a.s. Andaj e thët, idh e baka dhe e bakë edhe i bakë është me ikë me shpejtë. Nja këti shpinën, andaj ka thëm për nga meri sallallahu a.s. se robi zgudzon me ikë prej zëtërijut. Robi zgudzon me ikë prej zëtërijut. Dheri sa ka hadithe se njërijut i pezullohot, i ripë pengë adhurimi të robit, në kuptimin robit kërko zëtëni. Në një një një një një një një një një një një një nj nëse hikë prej zëtërijut idh ebaka i, i lëlfulki pse ka qujt ebaka pse ka qujt se ebak është preje e veçant vetëm kër njeri u hikë pëj zëtërijut robi hikë prej zëtërijut të, të ti a e patë Jusufin a deshtën me provoku me zina a deshtën me provoku e me mera në moralitet po, a ma i praps kishtë hikë prej zëtërijut se së lejot me hikë pëj zëtërijut Nuk le, paramendoni subhanallah Nuk lejot me hikë prej Zotnijës Kryes Njeri është bur Paramendoni cili hikë prej Zotit Më të matë gjellë e gjelalu Ku do me shkujaj Shëriati janë se lejot me hikë prej Zotnijës njeri Jusufi s'kishte hikë Argument Sa i prapë dullë të gratë A i thatë dillju E Allah për dhëtë këj hiki Këj hiki Pse hiki E dhe pse për qënë Allah hiki Se s'kishë mor leje prej Zotit Ku po shkomë A ke mërë leje për i meje? Jo, s'ka me hikë, qëtu ke me nejtë? Tha Allahu Gjelluala Ilel fulk i meshhun E kur i ki prej populit Qëlloj me një anije Kë anije Allahu deshti me ba një kader të ti Me arrit një qëllim të ti Dhe anija filloj me uluhat Allahu thot El fulk i meshhun Një anije e së të ngarkume E së të ngarkume me njerëz Dhe u dashke dikush Më u largu prej aty që më vazdhua Ania. U dashkëm u largu dikush që më vazdhua Ania dhe hedhën short. Fadallahu xhellala, fa sahem. Ejinu Yunusi ishte pjesëmarrës në short. Hedhën short, kush më dal? Mut më dal dikush. Fa kana min al-mudhhadin. E aty ra shorti me me kthje. Më dal prej prej Anies. Thuhet në tefsir se kur e kanë bosh shortin e parë i ka dal Yunusi. Ato i kanë thonë, edhe një herë se ti njëri mirë kokë. Jo. E kanë bëu për së dyti. I ka dalë Yunusit me kthyje. A kanë mund bit, a jo, a di që mund bit, mid date me me kthyje. Ka dalë për së dyti Yunusit, ka thonë jo. Ato kanë thonë jo. Për së treti, kur e kanë bëu për të katërtën herë, i ka dalë Yunusit. Ato i kanë thonë, boll po orvat mi mos më trau ti e po ti po bjesar. Edhe ka kthyje. Fëtë Allahu Gjelluara Fë këhëna minël mudhë hadin Ati i ra me Më u hedhënë në deti Pas taj Fëltëka me hulhut E ata e kaploj Dhe e kafshoj Apo e mur Peshko, elhut Vë hu e mulim Edhe a ishte i qërtum Ja a ishte i qërtum Por cilin qërtim Këtë që kjo Kjo proces ish pëse kish hik për i popullit të ti faloula انه كان من المسبحين فضلوا جل وعلا سikon junusi mos ishte kan me me jetën përpara kësaj ngjarje njeriu i mirë njeriu i cili ka bój ibadet Allahu xhalla xhalalu la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ba mos baskan junusi musabbih haith liban tasbih subhanallah e përmend Allah pra e ka adhuru zotin e tij Mësë pëpaskon më që shtu ju nusi, qëa kishë ndodhë? E që du dhe, na kena, kena pak, kena pak, qasje pak ma të gjanë, se a ju nusi, e nëse në ju nusi, e mundët me ndodhë, shikoj që ka dhëtë, Allahu Gjellëvale, mësë pëpaskon më ju nusi para kësaj, adhuruës i madhë, po edhe tjetëra që akon për nga mberë, kishë netë, kishë qëndruar në barkën e peshkut, deri kur, një 20 vjetë, 50 vjetë, nimi vjetë, jë, i la johëmi jubë athun deri ditë në gjikimit a shikone sa të madhe ka pa allahu që ka hik paleje a shikone sa të madhe ka pa pra, për një arsia tjetër e kanë zirë arsia për të sënë ka herë dhe shumën o dhe allahu thot, mos mu paskon që kjo këk ish nejt deri ditë në gjikimit e pse jo zot për nejt këtë deri ditë në gjikimit që ka bani jo zot ka hik për i popullit ka hik për i popullit është largu për i vendit Pasta i thot Thë në bedhna hu bil ara Thëtë Allahu gjellu ala E na e hedhem Në një vend Në bregdeti atje Bil ara Ara është vend I bëshatist Vend pa kurfar Je shilloku Pa kurfar gjelbrimi dhe blerimi Pa kurfar sendi aty Ara Ue hu e se kim Dhe ka qen i sëmur Pra është sëmur më rajnda atje Duhet në tefsirë se atë peshk ku ka e ka kapë junusin, qatë peshke ka morën një peshk tjetër. Kështu ka trasmetimin nga shok të pingamberit, salallahu aleyhi sallam. Pra, para me ndonë, atë peshk e ka hangër një peshk tjetër. Ajë në barkën e peshkut të parë. E aty ka qenë në thëllësin e detit. E aty ka mbetë natën, trenet, para me ndonë, të shë, prapë pëkthejmit ajo furtimi zemrës. Qëfar zemrë adosh me me, me, me qëndru ati, më, mës më livrit? Neve në dokumentar apo film, kur shof miksik skena, është trishtu sa po. Në mesin e valve të detit, në thëlsin e detit, në mrena peshkut. Ajo është të mërru se diçka. A dhe Allah e ka shkoqit, ka thonë, feneve dhme, hu bin Ara, hu e E kur e ndjerën nga kjo, nga kjo të merë, ajdullis mutë, ka ard nga sahabët, nga Abdullah ibn i Mesudi, ka dalë si kur më konë zogë, atështë i vogëlë. është zvoglu lëkura ti, pa mja ti, pas e dhe dhe Allahu gjellë wala, vë atajna hu alejhi, vë ambetna alejhi, shëgjaratën mi e këtin, e të vendi bëshatisur, na, Ja mundsom dhe nxjerrëm një pemë prej kungullit. I mundsom pemë të kungullit. Wa arsalnahu ila 100 alf aw yazidun. E pastaj e ktim te populli vet. Subhanallahu, këtë, këtë proces me kyti prap te populli. Pastaj e ktim te populli vet, të cilët ishin 100 mijë dhe më shumë. 100 mijë dhe më shumë tadallahu jallawala fa amanu famat'naahum ila heen ah tipe besuan te gjith i besuan junusi alayhi salatu wassalam dhe na ja mundsum nje knacidhe dhe perjetim te ksaibote deri ne nje afat te caktuar deri ne nje afat te caktuar kjo es ngjarje te shenjeshit allahu jalla jalaluhu nga chestja e junusi alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka cek disa adite, rrëth Junusit Alehi Salatu vë Selam, të cilat do t'i cekni. Prej dobi dhe, që neve do mundal me dobit, të kse njëjarje, të Junusit Alehi Salatu vë Selam. Dhe kam cek në literatët e para, se nuk dëshiroj që imi ka lukë të njëjarë rëfime, që sot Junusi ko ka kanë, nëjësër ko ka kanë Musa, jo, në dojmë mundal me njëjarjet, dhe pse Allah u gjellë gjellë u pojna i shkoqit, këto rëfime kur anore të pengamberve a lejhim e salatu vë selam. E prava për dobive që kam vërmen djetarë është vërtëtësia e junusit a lejhi salatu vë selam si pengamber. Nga se shumë popujtë e kaluar veçanërishë në i thartë të librit, junusi diskutohet vërtëtësia e ti si pengamber. Pse valë se mësme pasjen pengamber me pasim pëngamber, si kishë ndodhë që kjo. E në do të shofë me pëse i ka ndodhë që kjo si pëngamber. Pra, në popujt e kaluar, është më hu e fakti se kjo është pëngamber, me ata se kjo është hedhë, pra, të shkon pëngamber, s'kishë trajtu, s'kishë pas që si trajtimi. Me vë do të shofë me në një urëcit e madhët Allahu Gjele Gjelelu në këtë në këtë trajtim të Allahu të bareke pra e para Yunusi është pengamber i zotë i gjelle gjelalu andë ka thënë Allahu i gjelle vala vë inne Yunuse lëminë el murselim Yunusi është prej të dërguarve ma djetë dititu i ka pengamber dhe i dërguar ku shënë barë një zelatën e parë mendë atë e kemi bëtë adhimin mes pengamberve dhe të dërguarve pengamberi i shpalë dhe shpalje i dërguari hedhet në konflikt me me popullin. Pra hedhët me, me telashe me, me popullin. Koj ka ditituj. Sikur për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Tjetra, është se nuk lejohet me mendu e keq për ju nusin aleyhi salatu vësallam. Qish me mendu keq? Për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kër ka sbrit kënë gjarje pa forj sahabot. Sahabot nuk kanë forj. Po për nga meri aleyhi salatu vësallam e din që ka sidhet në kokat e njerëzve, e din që ka sidhet në kokat e njerëzve, dhe ka thamë për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, ma jem bëgji, li abdin e nje kule, inni khejrum minjunu se binu mëtta, nuk është eduhur, nuk është që i takon një robit, me thamë se une jam mëj mirë se junusi i biri i me tësë, pra se ka thamë këta ditë për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, Këj hadith këtë di komente, i pari për komente dhe është, as kujtë nuk i takon me mendu se une, e që është Muhammed A.S. është ma i mirë se ju nusi. Kjo është komenti parë. Komenti dytë, as një ropitë nuk i takon me thonë, une, për vetën e ti, së është ma i mirë se ju nusi A.S. Pse valë, pse e hekë këtë dyshim dhe këtë hamenjë dhe për nga mberi A.S. A.S. Kër Allahu Gjelluala ka than Wehue mulim A ishte i qërtuar E para E dyta e ka hedh Në peshë Në barku në peshë Pra e ka qërtu Allahu Gjelluala E treta e ka ndirë të sëmur E ka ndirë të dëp E katërta Allahu Gjelluala ka than Dhe nga meri sallallahu aleyhi sallam Vë wa latë të kun ke sahibid Vë latë të kun ke sahibid hud Mosuban si kuraj të cilë e kemi hedh Në në peshkun e barkun e peshkut. Pra, disa çortinë për Yunusin, mund të biçkudi kujt menjë apo mirë, se unë e kokë çaq pak më i mirë sa ai. Se mua s'um gandoj, kësi kësi procesi. Pejgamberi Alaihi Salatu Selam e ka shmon këta ka thonë mos zgabojë dikush me thonë, as për mua, pa po as për veten, ç' është më i mirë se Yunusi. Thotim nuk e thiri, sa i përket Muhamedit Alaihi Salatu Selam, s'kodëshim se është më i mirë. Nuk kodëshim sa është më i mirë. Po pse e tha dawn? Kaptinën e modestis Kaptinën e modestis Anda një ditë për didhe Kure lafdhrun shumë Për nga merin a.s. Shokët e tina I than se ti e i fundit E ti e kurora E ti e vula E për nga meris E ti e baba E kështu me ratë Për nga merin a.s. Tha dheke Ebuna Ibrahim Tha këtë kich, që këtë që ka folët I ka është Ibrahimi a.s. Me gjithë këta Kanë thonë djetartë Muhamedi a.s. është mëj miri I pengamerre tjetra e çon ai dhe duhet ta shpjegojnë pse ka ndodhur kjo thon dijetar se pozita pejgamberike groda pejgamberike nuk është pengesë që pejgamberi të bënd disa lëshime të bënd disa rrshtitje kjo ishte rrshtitje kjo ishte rrshtitje për Yunusit alayhi salatu wasalam Po kjo shpreja rëshqitje mështë këtë shkuptohemi, nga se djetarë nuk, nuk lejon nuk këtë shkuptu nëse kurë thëmë ka rëshqit, e mirë, kjo, ka për mirë atë arky, që shka rëshqit për nga më bërë? Apo a lejonë për thëmë ka rëshqit? Allah dhe dhe huë e mulim, ne e këne qërtuja ta. Pozita për nga mberike nuk është pënges që për nga mberi me bëllëshime. Mirë po këllëshim i ka fushat e veta që ka mundësi me bëllëshime dhe i ka fush Cilat janë fusha që s'ka shkon mundësi me bolëshime? Fusha e parë s'ka shkon mundësi me bolëshime është fusha e kufrit dhe shirkut. S'mundet pejgamberi me bo... asnjëherë kufër dhe shirq. As vogël as madh. E para. Po nuk mundot bëjmë përlimë shirq. Tetra. Nuk mundet me bë vajora të mdhoya. Nuk mundet më kanë amoral, nuk mund më kanë hajdut, nuk më mund më kanë kriminal. Nuk mundet më kanë kategori lig e e njerëz që bajnë veprime Dhe po ështëra, së mërë më konë kësi, kësi kategorie Pra, shirkë dhe kufër zbanë Gjunajtë më oja zbanë Dhe është i ruajtur në kaptinën e komunikimit Kur fletë nuk rrejnë Gëse një herë me rrejtë bje pozita Kus i besonë për stajtë Kus i besonë se të shë a ke pja lojtë a s'kejtë Këtu nuk rejnë, asni për nga mërë Andë allahu i gjellu ala I ka rrujt për nga mërë dhe i ka mbrojt nga kjo kaptin Pra në tri kaptin a djetarë kanë thanë Janë të mbrojtur Në shirkë dhe kufër, në gjunarët mërëja Dhe në komunikim I thëjnë beladhe, me e tregu, me transmitue Fjallën e Zotë i gjellë Gjellë, gjellalu I është të këtyre trijave A mundet ndë njëherë me, me pasë lëshime? Po Po mundet me pas Argumento shjonun se Aleyselatu dhe selam. Por argument tjetër është Ademi, Aleyselatu dhe selam. Me të kanë dhënë të artë, Sheikhul Islam Ibn Taymija argumenton fuqishëm me Ademin Aleyselatu dhe selam se pengaberi, Rreshchat, Ademi është pengaberi i parë i pengaverëve. Hadith-et e Sahih Buhari kur të mbledhë njerëz se pengabert, i thojnë Ademit, ti Ademi, baba i njerëzimit, i pari i pengaverëve. E çfarë voni Ademi? e angerpejme në ndalume. Kjo argumentën se kërërështit, apo kërërështit. Kjo është, adejmë është i pari, ju nusi, argumentë i diti, i treti, Musa. Dëtashovëm i të Musa, Musa është i që ditëshem, alehi salatu vë selam. Musa i ka bodhë dhe sa tretime, që prej për i ashtë doka, subhanallah, për nga mërë, e para me një të mshu me kafdek njeri. Një të goditme, kafdek. Tjetëri problemi ka ndohë, qështu me një egypti asë, me një të gjiptit, kript, edhe me një tjetër nga bëni Israelët. Kanë hinë konflikt, ka morë hëgjumë të godite. Abo, e ka ndhën, ka dalë të ditë, pa një e mitët ashtë i diti. Tjetëra e ka hefë të vratin, abo e ka godit, por, pi nervozës. Tjetëra e ka ka për mjekër e Harunin, vlaun e ti. Ës shumë e shumë gënjare ta dashojmë të Musa alayhi salatu selam, do të rumbullaksoj se pejgamberët kanë mundsi me bollëshime. E pejgamberi jon sallallahu alayhi وسلم, pejgamberit ton sallallahu alayhi وسلم, a mundot? Mundot. Ado kushtot pas çiki oj, ka ardhur diçka sa skenali kor apo? Thalla u jallawala abasa wa tawalla in ja'ahu al a'ma. Në surën Abasa fa'umrul dhe u vret dhe i lëshojm rrola te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja kthei shpinën atit të verbrit i cili kishte ardhur mu interesu për fenë e Zotit xhalla wala thon shejkhu islami u taymiya kjo qurtim umrrol qe osh lavdrat umrrol kur ka e kalon vrua e kalavdrun me bushçesh tash po e qurton tha umrrol dhe ja kthei shpinën çorrit të verbrit duke u morr me ebu xhailin dhe ata parrin neshta mos po besojnë E tha Allahu gjellu ala, enjë ehu l'a'ma, wa ma ju drikë. Tha, ty jetë, qka të banë me ditë se kush ka me pranu fejen? Tikë miru me atë qatë ka ardhë, jo ajë cilë e është largue. Thot ibnute ilmije, të argumentonë se për nga merin e ka qërtu. Qërtimi, qka është? A munë është i dikanë me qërtu pa pasë bo kur gjo? Po të qërtoj. Pse pa me qërtoj? Po të qërtoj. Jo vëlla, kjo është jashtë jashtë logjikës mes raportit njerëzve e Kuum me Zotin tonxhël xhelaluhu. Ajete ka thënë Allahu xhelalu ala, ya ayuhan nabiyy itqillaah. O ti pejgamber, ki frik Allahun. Mir, po prapse prap, prap kreet këto çortime e morin xhirën jashtë aktorë trifushave që ai përmenda, kufri dhe shitku larg kësaj. Junoti mboja, larg asaj komunikimi dhe dhe, dhe transmetimi i i ajete dhe asnjëherë nuk gënjein alay salatu wasalam. Ne asnjë pengambër rrugën, jashtë këtyre trifushave, ndodh që pejgambert ku është esenca? Pse ka u djetarët, salatu, salam, një e ka vënë Allahu xhellahu ala këtë? Kan thonë detartët. A keni dëgjuar ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku një njeri e ka humbur devën e tij në shkretir? dhe ka hon pijen, furnizimin, ushimin, kretë mjetët e jetës, dhe ështëri për dhvdek, pas të i kthejhet, dedhja me mjetët e jetës, qëka ndohë? Tha për nga mberi, sallallahu aleyhi sallam, kur e shëf, të thimin e jetës, furnizimin, i qëndur të ka Allahu dhe thot, Allahumme ente abdi, o Allahu jam, ti e robi jam, unë jam zotë i jëtë, tha për nga mberi, aleyhi sallatës sallam, ah ta, Mishit dhe t'il farah Gaboj nga gzimi I skajshum Shumë është gzue Qa tha pengamberi sallallahu alaihi sallam Lallahu E shet dufaraha Allahu ma shumë se që ki gzohet Allahu ma shumë se që ki gzohet Bito u beti Me një pëndim të njanit për juve Kanë thonë djetartë Si kur pengamber Kur mës të lëbëni ndë një lëshim Në një gabim s'kishin mundësi me shëjuaj çka kët gëzim të Zotit. Edhe të smonësh më i privilegjuar te Allahu sesa një pejgamberi Allahu xhallahu te ala. Prandaj Allahu po gëzohet me pendimin tan. E ku me pejgamberi ai kurrë mos po gëzoi Allahun me ta? Jo. Por të gëzoi Allahun me ta, do të mendoj, do të mendoj diçka. Ës normal se ka të ai të ndodh çka ka ndodhur te ti. Po por të gëzoi Zoti xhallaluhu, edhe atë rjo ndodh diçka. Andaj kjo është me Yunusin alayhisalatu wassalam. Kjo është ajo që ka duhet të kuptojna Rëthjunusit a lehi salatu Vë selam Kjetra kanë dhënë djetart Se njëriju Duhet me dit Sa Allahu Gjelle Gjelalu Dërgon prej sebepeve dhe shkaceve Të të shlirimit dhe zhjidit se problemeve Të që sa të skanë mundësi më ardhë në mendje Apo Dërgon prej zhjidit se problemeve Të që sa të skanë mundësi Më ardhë në mendje Qila kanë dothë kërë? Kanë thënë dyjetarë Populli kur refuzoj Allahu gjithë ketë proces e ka ba Me ju nusi Me robin e vetë Vetëm e vetëm të kthejet e populli E ata të besojnë Pse kër është largu ju nusi Prej tëre Ata janë frigu shumë Kanë thënë masë ju largu Ta shki, kumë me di që ka me nëndodhë neve Pra, diqishë janë vëtë disu Prej largimit të ati Pra largimi i ti tij është i çurtum. Edhe pse është i çurtum largimi i ti, tij, këta janë vërtdisur, kanë thënë subhanallahu. Tash pale çka ka ndodhur me neve? Dhe kanë dal burra dhe gra, bashkë me fëmijët e tyre, të të duke u lutë Allahu xhallaluhu në këtë qytetin, 100 mijë veta, edhe më shumë, çka kanë thënë Allahu xhallahu ala. Edhe më shumë, sa është më shumë, Allahu ala. Disa thonë edhe 20 mijë jetë, edhe 30 mijë jetë. Këtë ki popull 100 e diçka mijëta janë porgjuar te Allahu Xhelel Xelaluhu që më e kthi Unusin e më e kthi se kena besuar. E kjo kujt i ka shkuën mend? As kujt, vetëm Allahu Xhelavala i cili e ka menaxhuar këtë krizë të, të këtij populli. Tjetra host thonë jatart irtikabu adna darrarain. Marrja e dëmit më të vogël. Kër hi për në një, u dashke dikush më gjujt për me shpëtu tjertë. Për më gjujt dikush, ishte një cim përçin që kam e vdekë. Që që kam e shpëtu në midis dhejti? Mirë pa të qka panë? Hedën shërtë. Kujt i bje shërti, ajlet bëhët sebek të tjertë me shpëtuve. A lejohet, lejohet. Lejohet sakrifikim i sakrifi, sakrifi njanit për me shpëtu të tjertë. A nda ju nusi u sakrifikue për të shpëtu? A ta. Anda ka ndonë dietë tort. Kjo lejohet që sakrifikohet njëri për të tjerën. Sakrifikohet njëri për të tjerët. Tjetra lejimi shortit, hedhja short. Andaj disë njëzë e përzin shortin me bijozin me, me veprat e ndalume shorti lejohët në fejnë Allahu Gjelle Gjelalu kjo është sa i përgjët shëriateve të kalume, po edhe shëriatin ton ka ardhë shorti pengamberi sallallahu aleyhi vësallem ka hedhë short me gratë e veta kush me kanë ka me qenë sot pengamberi sallallahu aleyhi vësallem mandaj ata kanë hedhë short dhe Allahu Gjelle Vara e ka përmenë shortin pa e cërtuve fesehëme kanë hedhë short d Marieme ku Zakaria ka hend short me popullin e vet, kush po e merr kujdesin e Mariemes alayhi salam. Andaj hendja shortit është e lejuar në cilat raste kur njerëzit su zgjidhin problem. Kush? Për shembull, janë 2 të ngjajshëm, janë 5 të ngjajshëm, janë 5 në një klas, 5 të barabartë, nuk ka dallim, ose kur ka dallim, as ka problem. Po kur kur janë barabartë, atëherë hedh edhe të shërë, duke duke e dit duke e dit se cilat janë dalimet mes bijozit dhe shortit na tash smunam i këtash në aspektin juridik nëse në mundësën Allahu Gjellivara në aspektin juridik mes sharuet cilat janë dalimet mes bijozit dhe shortit në nëse nuk janë të ngaqës mesin dikush të thot, edhe bijozit njëtko ka une e he hedhe, si të që loja i marë para të bëhë, jo, kjo ka dalimet shumëta, kjo ka vendin dikun tjetër, tjetëra kan dhën dietar edhe me kjo është dobje e madhe ku Allahu te bareke we teala e ka ruajtur Yunusin alayhi salatu selam në barkun e peshkut në esenc në esenc peshku është ç çu shehet me çdo lloje të mishrave mirpër Allahu xheluallahu na mëson një send tjetër çka do kriesa të mbove çka bishf në ndëti Çdo gigantat, çka i shihni ju ndëjti. Ata uni kum krijuar. Dhe ato punojnë me menaxhimin e tyre, me kujdesin e tyre. Hajn kur duhet me anger dhe nuk hajn kur ti tham mos me anger. Apo, gase këtu parashtrohet me një ard pyetja, sa edhe për i besimtarëve, të ndikuar nga nga ndikimet dhe dhe dhe sulmet psikiqe dhe morale dhe të besimit nga Athan saddu që besojnë Allahu Xhelalu ala kur ta shohin balenën, kur ta shohin peshkun, kur ta shohin oqeanin, kur të shohin send gjigant, sa ju shkon mendja te madhështia e Zotit Xhelalu Xelalu. Sa ju shkon mendja? Sa shkon mendja ti kur ta shih një një, një oqean të madh, një anije të madhe me dhan subhanallahu. Sub Allahu Subh Allah është i madh. A të ka shkuar mendja? Apo ki ndikimin nga sulmët psixike të armiqve të Zotit Xhelalu Xelalu. Prandaj kjo argumenton se A i peshk është krimi i Zotit Gjellewala A i peshk është krimi i Zotit e Barëke Vot e Ala Tjetra, prej dobive është se Adhurimet para prake Janë shkak që njeri ju të shpoton në kriza Kër ka kriza, që shpotohet? Shpotohet me venprat para prake Andaj ka thambe nga meri sallallahu alaihjusallem I rrifin lad Di allahon, mësoj allahon Njoftoju me Allah, adhuroj Allahun fi raha, kur je rahat, ya'rifuka ja fi shidda, ti je faiti kur je në vështirësi. Kjo është trajtimi i Zotit Xhela Xelalu. Ai, nëse e njeh në rahati, të njeh në në vështirësi. Nëse nuk e njeh Allahun në rahati, ku kimi i çu durrt? Ku kimi dërgu durrt? Nuk i pranon. Ado ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të përhapet zinaja dhe marrealiteti dhe kamata, kimi i ulut Allahu po çka mund të mu përgjigjë? Keni më lut Allahu xhellahu ala, po s'kamu porrgjith. A e dini vlazësanjerin ju i cili është për li me kamot? E e ka ngatruar vetveten me kamot, duke ditë me vet dije. Tash sot jam tu lut, po s'ka dobi. E mënimes s'ka dobi. Jam tu lut, po s'ka dobi, po nuk ka dobi. E duhet te tejë tejë shumë me intervenuar tejet, do të më intervenojë ndonjë rob i mirë, ndonjë takvali i mirë, më ia zgjidht problemin që Allah nuk e ndronë ligjin, nuk e ndronë, përkërkan, asë për kërkan, as ju nuk si nuk e ka ndruve, e ka edhe mbalen atje, e ka edhe mbalen. Kjetra prej dobive qka ashtë që e kam përmin, djetarë është se njëriju nuk gudzon, nuk gudzon të ik nga fusha e davetit, nga fusha e thirjes. Sepse hikja nga fusha e thirjes dhe davetit, Gjdo arsije, që ka ti mundesh me parasit Së mundet me kanë arsije valide Qëllë ndush arsije? A ka arsije matë madhe se kufri? Ska në po, besu, o vla? Që dhru po, të këtu shenë të besu, o vla? Për da ato s'ka në besu E da ato s'ka në besu Popullë i unusit s'ka besu Kanë qenë gjufar, kanë qenë një besimtar S'ka në besu Allahu nuk e ka arsije tu Ja, jo. thënë e bedhna, e këna gjujt Kë e këna gjujt? Në Në deti, fel të ka me hu, anda kjo është një mësim i madhë, për zhë njeri i cili i pëshporit vedhetja dhe bodve zvese, s'ka dhe këtë popullë kurgjohë, s'bad këtë popullë kurgjohë, apo e në nëshmëm popullën e ti për s'ka? Për cilat arsijet? Për arsijet shëriatike. Pra e nërë shëriatin barjerë dhe mburodhë për ti e realizu qëllimet e veta, këtë nuk lejohën, për ndryshe është i kërç Wallahu gjellëvalën dhe të regonë me Unusir a.s. i dhehebe mëgadibe dhe ka shku i, i hidrum. Ka shku i, i hidrum. Mirë Wallahu, nuk e ka arësjetua. Nuk e ka arësjetua. Vetëm me një rast, kur dhja shëriatike, sa ajtës ka kërku leje, ka ikë, e kur ki dhja shëriatike, që ti duesh mu zhvendosë për një vendin në vendin tjetër, me dhja shëriatike, duke konsultu me dhja në pingamberike, jo me kokën të të të të të të të të Jo me kafën e tua, jo jo. Me dijen shariatike, atar po. Amba ajo është çështje proces shumë i madh. Prandaj na këtu mësojna se njeriu nuk duhet më zhvendos nga populli i ti, tij, po duhet të bart, të ti të di duron dhimbje dhe presionet e mospranimit dhe mos mos pranimit të këshillave dhe udhëzimeve derisa Allah të Allahu të japë emër dhe boje, boje pranim dhe çloje mëshir tek populli. Tjetra çka kam përmend drejtator dhe më këta e përfundoi ithbatu al asbab vërtetimi i shkaçeve e këtë mesele unë jam orvat më vërtetu e vërtetuar në këtë ligjratat kush e ka përcjell ky mësim i fundit këre ligjratat e pengambërdha ju jo mundu me instaluar vetëm një mësim taثير al asbab ndikimi i shkaçeve çfarë do të thotë ndikimi i shkaçeve për të ademi e pastaj te nohi e pastaj te hudi e salihu e ibrahimi e ismaili e ishaq e jaqubi e yusuf e ayubi e tash te junusi edhe turdhin ndër te pejgamber te musa e te e te tjera daudi sulejmani verete q isalej salatu e selam e cejn nje mesele q nuk jan nuk dëshirojn disa njerëz me kuptue nga barierat e mdoje që i kam në përcëptimin e fuqisë e Zotit Gjelle Gjelallu. Gjithmon, kur të apërzish, fuqin e Zotit, mendikimin e shkaceve, kime ardhë me qudira, kime ardhë me qudira, thot Ibn Hajar El Eskalani, njone pridjetarëve të mdoj, të musliman dhe shpiguës i adithëve të Bukhariju të ka tham, idha të kelle me l'insan, kur të fole njeriju, fi gajri fenni, jonë shkencën e vetë, Jënë shkencën e vetë Ete bil ajaib Vjen me qudira Vjen me qudira Këmsim është ndikimi i shkacheve Ndikimi i shkacheve Allahu Gjelle Gjelaluhu Kër e hedhin deti E hedhin deti Junusin Qabani Filimish para se me e në deti Junusin ishte në anije A ka mujtë Allahu Gjelle vale me qëtësue Vadet e detit për të shpëtu Junusin Për t'i kuptu thërë ndikimët e shkaseve Ka mujt me që cu, mi thonë detit nallu Nallu se ju nusio qëtu Ska nevoj me herë, shërë të ju me mba këtë këtë proces Me shputu e nallu i, I thot detit nallu edhe u kry Ako dikush që ndalon që këtë proces Ako, jo A i thot që jove të, të nuhi Iqlai, nallu Tokës i thot, bol me uj Ua ghi dhal ma, edhe u nal uj Këtu ka mujt me bove detit Mirë po, i ka lëshu valet Dhe, që ka dhën? A ka mujtë me thënë, Junusi Eta është që një durët ka Allah ome në shpëtue A ka mujtë me thënë, ej Pe nga mberi Zotit Po e hevni në deti Por shpëtu ju A është kjo, e kapshme E shumë e shumë, shka në mujna me bapitje ja, Apo, jo Kim e këci në deti Kim e këci në deti se du të me shpëtu këto Du të me shpëtu këto Apo, e para Por e kam marr shkokun fizik, e kam marr sebepin e praktikshëm. Çka është i praktikshëm? Oho, del pe anijës. Cë? Ti më kona shekë më thon. Po shkatromi çtuket edhe ukrimo habeti apo edhe qadar Allah. Kjo është ajo që të kuptimi që disa njerëz mundohen me me paraqit çështën e Zotit na kamsuar. E bëde, asnjë. Tëpër. Ka mujt ndëti më shputuë çysh. Ka mujt nëpërmjetit më larguë. Pejgamberi Zotit do vllaj. Po i gamel, sahabu ja ka munçur me ndrieti përmi detit e Yunusit a lehi sahabu. Por jo e ka çu prap në shkak fizik. Ajo është peshku. Kape. E ka marr peshku. Dhe e ka hedh ku në bregdet atje. E ka hedh në në bregdet. Kur e ka hedh në bregdet, vazhdojnë shkaqet fizike. Këtë kjo me kudretin e Zotit, ama për ta kuptuar shkakun fizik. Kur e ka hedh në det, that Allahu jalo wa huwa saqim dhe ishte ismut i somuro Allah. E tash kam e thënë, e lutet tash Allahu se dash të tash në ai shërim apo. Dhe vendi ara thet Allah i boshatist. Kur një send aty i boshatist. Çka voni Allahu xhallahu ala wa anbatna alayhi shajaratan yaqtin na ya ja, yambjellom edhe ja dërgum një pemë dhe një deg të kungullit. Apo pse kungullin? Dhe sa dëtor kambolimizu pse kungullin a i hat, edhe i pjekte, edhe i papjekte, e i ka dekte buta, këtë njome, kështu me radhë, mësme e disa shërime që i kanë cekë djetarës, e i ka mordë, i unusi a lejë i salatës e sëramë, salat, këm pjesë tjetërë, pjesë e kungulli, pse ola kungulli? Pse me ja, firëmish, pse me mbija atë at, at degë, për mësme mohuë një sentë, ligjin e sebepeve. Unë të qojë, A ka mujtë me thënë, etash, unë e shpotoj ti, s'ka, ska nevoj. Disa të rësmetim, Allah, u gjellëvala, i ka quë edhe dele. I ka quë dele, ka si edhe njërës të për të cilat, kanë kalu vetëm i adhanë disa dele. Pse? Për me, për me pi qumë, s'ka posë nevoj. Kjo është taj e që ka duhet të kuptojnë nga, nga, nga këtë njarje, ndikimi i shkaceve. Most ta akuzojnë a Zotin tonë, kur nësë i morë në shkaceve. Asni harë. Po ti morë në krejtë shkace shka Allallahi fe li jetëvekkel ilmu tevekkilun Te Allah u li të mbështetën Ata që kanë mbështetën Andaj kjo është mësimi i fundit sepse ka më këngjare shumë mësime të tjera lucim Allah subh Allahu subhanahu wa taala ta te Allahu jalla jalaluhu ne mos ne përfituan nga ngjaret e pejgamberëve nga rrëfimet kur'anore lucim Allahu jalla wala te Allahu tebaraka wa taala ato shka i kemi thënë te jet Allahu jalla wala i kënaqur me neve e lucim Allahu jalla jalaluhu te Allahu subhanahu wa taala ato shka i kemi gabuar esh premje edhe për shetani lucim Allahu subhanahu wa taala te Allahu jalla jalaluhu ajrimet tona adrimet tona, tona namazet tona Allahu regjistron regjistrin e veprave të mira el ush-i allah subhanahu wa taala qe allahu kët ramazan të kaluar allahu xhelalu ala ta pranon dhe ditat e mbëjtura allahut na shton durimin motivin energjin qe t'i bëjmë allahut xhelalu ala ibadet dhe të namucson allah me përjetueshëm ramazana duke qenë me iman dhe me islam aquulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin